Оновлено, звісно, річ, тобто очищеного від дєрмократів і підсиленого перевіреними товаріщами. Ні, в Румунії втікати немає сенсу. Набересься ганьби, принижень, глуму, а все одно всюдисущих пазрів КГБ не уникнеш. Може, це воліпше зразу стріляйте, гади, зрештою це так по-українськи, урочисто розпочинати похід на вріженьків, козак від'їжджає, дівчинунька плаче, стара мати одягає образок на шию, сивий батько хрестить дорогу. Кобзарі, священники, дітлахи, гармати, наступ, шабельні бої, перші перемоги, перші поразки і, нарешті, як завжди, зрада. А далі поранення, полон, кати, і я, комсомолець, запорожець, бандерівець, рухівець, стріляй. Пантелеймон Люденюк, відчуваючи себе вже наполовину розстріляним, сяк так дістався народного дому. Дорогою він побачив, як біля обкому компатії зупинилася Чорна Волга. З неї виліз перший секретар обкому КПУ і Бадьора зайшов до будинку, над яким розвивався червоний прапор. Що прихметно. Не зільчасто молодкастий есесерівський і не червонолазуровий колоніальний, а чисте червоне полотнище. Мабуть, під таким 1917 року троцкисти-ленінці брали зимовий. Це людинюка ще більше пригнітило. Хотілося побігти додому, упасти на ліжко, сховатися під ковдру і солодко як у дитинстві, плакати. Але ноги самі несли в народний дім. Там на повну потужність працював короткохвильовий радіоприймач «Океан», налаштований на російськомовну свободу. Вожді складали відозву координаційної ради всіх націонал-демократичних сил до народу, мовляв, не бійтеся, люди добрі, але головне – не ведіться на популістські обіцянки ГКЧП, знизити ціни та підвищити зарплати і пенсії – це зробимо ми, коли прийдемо до влади в незалежній уже Україні. До речі, слава їй! Незалежна Україна постала через чотири дні. Націонал-демократи владу не взяли. Влада залишилася в руках колишніх комуністів-гекачапістів, що перехопили деякі гасла «Національний вдах», а також узялися за ціни, зарплати і пенсії. Окремих, особливо гівнистих, колишніх революціонерів було кооптовано в нову владу. Їм керівництво доручило таку архіважливу ділянку, як гуманітарна політика, ну, бібліотеки там різні, сільські клуби, театри і, що головне, заміна символіки. Вона полягала у встановленні синьо-жовтих фан на місце червоних прапорів, вішані ікон Тараса Шевченка замість портретів Леніна, переменуваннях вулиць, площ, колгоспів. У джерелеві, як уже говорилося, завдяки цьому певний час, поки не розвалився існував колгосп імені Степара Хмари. У деяких випадках, коли добротну комуняцьку научну ітацію ламати було шкода, Її просто перемальовували. Золотий серп залишався таким, як був, а молод ставав уже синім. За те, що правда, то правда, ціни зросли. Неймовірно. В тисячі разів. Зарплати за ними не встигали, пенсії ж не виплачували взагалі. Хто щось тямив в історії, нагадував, що подібна інфляція була у Вейморській Німеччині перед приходом до влади Адольфа Алоїзовича Гітлера. В українського Гітлера ніхто не вірив, окремі алярмісти очікували на українського піночета, але більшість за інерцію ще вірила силов'ям перебудови, які щебетали, що загальне щастя настане відразу, як лиш Україна вступить у НАТО. Головний архітектор розбудови державницьких декорацій, інакше, як віршами, й не говорив, чекає, мовляв, Україну, нетерпляча Європа. Поет, що з нього візьмеш, хоча й депутат? Пантелеймона Аристарховича Люденюка вдячні джерелівці теж обрали депутатом місцевої ради, але його це вже не втішило». Бо він на той час дійшов до крайньої межі злиднів. Завод-металіст хоч офіційно ще не збанкрутував, але зарплату для працівників скасував остаточно ідеологічно, як рудимент тоталітаризму. Ринок. Товар. За все треба платити. Приватизація. Капіталізм. Рятуйся, хто як може. Селяни почали розбирати колгосну землю. Колись мирні, веселі, дружелюбні балканці озвіріли. Пролилася перша кров. У селі клів один-один невдоволений цюркнув сокирою голови сільради. Спущені з ланцюга цензури журналісти відразу ж масово розстережували рубрику «Тінь сави». Жижеяна, джерелівський містик Серафим Кадилко з цього приводу сказав Люденюкові, що ніфіга це не тінь, це інкарнація прототипу Сави, забув, як його звали, бо людство вступає на останній, найчорніший щабель Каліюги, тобто Залізного віку. Це, паньку, час великих змін, чергова поява царя світу, це та сама найтемніша ніч перед світанком. Це період, коли кількість нестримно збільшується за рахунок якості, остаточно пожираючи її, аби після прохолодження точки все перевернулося навпаки. Це що? кінець світу? Творець вичерпує себе в матерії, засереджуючи її в безкінечну малу точку, з тим, аби відразу ж почати вдихати, зосереджуючись сам і даючи місце новому матеріальному світу. Зрозумів? Ні. Це ж так просто. Парабраман дихає. Хто? Пара. Той, що безкінечно творить світи. а. -а, -а. Пізня осінь, туман, мряка, сірість, туга неймовірна. Сидиш у холодній темній електрику, вимикають щовечора строго від 17 до 23 кімнаті. Гризеш сухар із прострочених запасів бундесферу, присланий жалісливими німцями в Україну як гуманітарну допомогу в комплекті з сіллю, сірниками і тушонкою.